anca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Bucură-s! 1,5% pe benzină, gâlâie, se numește varianta aia pentru cunoscători, cu aer condiționat, adică, mă rog, consumă cam 15-15% în oraș, dar, na, așa erau mașinile pe vremea aia, un aspect important dacă stai să te gândești la ce dezbatere vine, sau la ce vine peste țara noastră. Doamnelor și domnilor, prelungim cumva dezbaterea de ieri, cea referitoare la... Ceea ce se votează în aceste zile în Parlament. De fapt, chiar am vrut mai de mult să fac această dezbatere. Ea se profila oricum din momentul în care domnul Liviu Dragnea a venit cu... Uh, cum să zic, teancul de taxe care trebuie desințate, între care și timbrul de mediu, o acțiune benefică, dar foarte prost evaluată din punct de vedere al impactului, adică al banilor pe care cineva trebuie să-i dea. Pentru că dacă eu n-am vândut în viața mea o mașină, dar am plătit pentru unele taxe de primă în matriculare, sunt alții care au plătit mii de euro, cum povestea Ciprian Dinu mai devreme, ca să circule cu o mașină second hand sau... Nu, nu neapărat second hand, la prima mână în România. Desințarea timpului de mediu va crea așadar un impact evaluat aproximativ așa la un miliard de euro. Sunt bani ce trebuie dați înapoi oamenilor care au plătit respectivul timbru de mediu. Bineînțeles că domnul Liviu Dragnea nu a luat în calcul un astfel de impact, ci doar cele vreo câteva 100-200 de milioane care se duceau în fiecare an la fondul de mediu, ăla la care, din care ar fi trebuit să fie finanțate achizițiile de centrale nepoluante și alte instalații de felul ăsta ecologiste. Ei bine, nu. Și eu sunt de acord și cred că toată lumea din țara asta e de acord cu desințarea timpului de mediu să ni se întoarcă acasă BMW-urile înmatriculate în Bulgaria, mai ales nou Oltenilor, vă spun că jumătate din Oltenia, are BMW-ul sau mă rog, ce mașină o fi, dar mai ales BMW ul înmatriculat în Bulgaria. Deci suntem cu toții de acord, pentru, suntem cu toții de acord să facem acest lucru. Problema e de unde găsim banii. O variantă ar fi să facem praf cursul de schimb, v-am zis, dar asta s-ar putea să aibă un impact asupra joburilor noastre. Ca niște cetățeni responsabili ce suntem noi aici la emisiunea România în direct, vă propun să luăm în calcul o variantă care, vă spun, a fost din capul locului, de fapt, pe tapet, aceea de a introduce o taxă de poluare în prețul benzinei și al motorinei astfel încât să putem da înapoi miliard de dolari de euro celor care l-au plătit deja statului român. Așa, așa este decent și nimeni nu va putea să treacă peste dreptul acelor oameni de a nu plăti de două ori pentru polu poluare. O dată în benzină și o dată la prima în matriculare, la, cum i-a zis ințial, taxa auto, la timbru de mediu, de fapt aceeași mă mărie și cu aproximativ aceeași Pălărie, de fapt, dacă stau să mă gândesc. Doamnelor și domnilor, vă întreb așadar azi, înainte de toate, hai să vă fac un calcul simplu. Deci ca să recuperăm un miliard de euro și să-l împărțim în 2 ani, am zis eu, în 2 ani, dar putem face calculul și pentru un an, la 5 miliarde de litri de benzină și motorină, aproximativ de asemenea, vânduți în fiecare an în țara noastră, cu un 0,10 euro, deci 10 euro cenți pe litru, am zis eu, adică aproximativ 50 de bani pe litru, Benzina, s fa... benzina și motorina, amândouă, s-ar duce pe la 5 lei, 50 aproximativ. 5 lei sunt în momentul ăsta rotunjit. Și am strânge aproximativ 500 de milioane de european. Deci putem da în 2 ani un miliard de euro, ca să avem și eu, așa, un ordin de mărime, să știm cam cu cât s-ar putea uh, uh, scumpi benzina și motorina. Sau putem să le facem direct 6 lei și să recuperăm miliardul într-un singur an de zile, să-l dăm oamenilor înapoi, să vedem după aia ce mai facem cu taxa respectivă. Așa se pune problema. Cine vrea să mă contrazică, nu are decât să o facă. Pentru asta avem o dezbatere aici la România în direct, să știți, în fiecare zi. 0372069599 Daniel, bună ziua! Bună ziua, Mulțumesc. Bună ziua și Europa FM! Da. Vreau să spun că am plătit două taxe de matriculare de medie nu știu cum s-au numit la vremea respectivă. Să știi că aceste taxe mi-au influențat decizia am cumpărat o anumită mașină, adică mi-am ales o normă de poluare către 4, către 5. Uh -huh. Zic eu, cumva, ilegală sau nu, și-a atins scopul, am reușit să întinerim parcul auto. Vreau să știi că s de vorbă cu un inginer în autoveic. Uh -huh. Vă contrazic. Am întinerit parcul auto prin programele Rabla, nu prin taxele respective. Eu îți spun că mi-au influențat decizia, mi-am luat o mașină mai nouă, uh -huh. am o taxă mai mică, probabil uh -huh. și Alți români au făcut, în tocmai ca mine. Și alți români au făcut, v-am zis cum, și le-au matriculat în Bulgaria? A, să zicem, asta e undeva pe malul Dunării, nu. mult mai des întâlnită varianta cu matriculările în Bulgaria. Sau în Ungaria? Sau în Ungaria, nu știu, mai e rar ajung prin vest. Nu. Okay. <coughs> să zic acum, cu taxa în prețul combustibilului, nu cred că ar fi aplicată diferențiat în funcție de normala de poluare. Așa este. S -s -s -s -s de acord dar pe, pe de altă parte, cine nu merge mai cu mașina... Așa vedeți? Deci dacă ai, de exemplu, o mașină non-euro, cum el o al meu, dar care stă în parcare, de ce să plătești pentru el? Pentru că el nu consumă în momentul de față nici benzină, nici motorină. Deci nu poluează, dar chiar dacă e non-euro. Pe când vastră asta puteți avea și euro 20. Dacă mergeți, n-aveți cum să nu polueați. Chiar puțin, dar poate, poluați. Poate că am reușit să plătim ceva la administrația fiscală, acolo unde plătim în funcție de capacitatea cilindrică, să plătim și în funcție de norma de poluare, dar să o plătim așa lunat nou înainte de acest Deci valoare, nu trebuie să vezi pe proprietate, de fapt, pe mașini. Da, da. E, Dacă aveți Logan, la e Euro 4. <coughs> No, nu, nu, <laughs> nu. Nu sunt corte, Eu, corte, E o variantă și asta, să știți. Problema cu impozitul majorarea impozitului pe proprietate, există o singură problemă în momentul de față. Vă mulțumesc pentru telefon, Daniel. Dar merită luată și asta în calcul, bineînțeles. Aceea că deja impozitele sunt atât de diferite de la 2000 de centimetri cubi în sus, doamne frește să ai vreun aro, cumva, de la cu motor de 2,2 de Brașov, de pe vremuri. 0372069. 599 Bună ziua Remus Bună ziua domnul Moite Vă mulțumesc că ați așteptat, vă ascultăm când Sunt un post de radio și am puțin emoții Dar aș vrea să Spun că nu sunt de acord cu niciun fel de taxă În plus față de ce Mi se impozitează pe salar uh -huh. Și TVA-ul care Îl atizioneză în orice produs Eu zic că sunt destule taxe Și asta este o formă de sclavagiz legal Ce se face cu orice taxă în plus Asta e părerea dacă, dumneavoastră? Dacă, da, da, da. Să vă spun dacă că. Să se recupereze acei bani, un miliard sau cât ați spus, sunt da? de acord cu o perioadă de 2 ani, să mi se adauge 10% din la benzină, la motorină, la fiecare ce consumă și uh -huh. aș fi de, de acord cu această treabă. Deci, dumneavoastră sunteți de părere că asta ar fi o variantă mai bună? cea mai bună variantă, să recupereze fiecare om. Eu da, am un poate... luat, Așa. am plătit. <laughs> Asta, era... <laughs> da. Asta urma să vă, vă întreb. Trei... Deci aveți da, o mașină mii. cu un motor cât o poșetă? De-aia vreți cât consumă? Deci. 4% cât consumă? Nu contează cât consumă. prim la 3 luni? Da, Cum faceți? Prin oras. Nu e nicio problemă. Sunt din Timișoara și destul de aglomerat. Dar da. nu sunt de acord cu aceste taxe. Și plus că s-au făcut 10 sau 12 forme de a Lua banii de la oameni Și s-au constatat că nu sunt corecte Sau incorrecte S-au atacat pe la tot felul de, de forum Așa este cu câștig Pentru cei care eu au atacat aș, Eu aș lua banii și de la cei care au Produs aceste legi De la Tărician făcut Eu dacă nu muncesc corect și cinstit Cine mă plătește? Ei așa au făcut, i au dat niște legi care n-au fost corecte și cinstite. Ar trebui luat banii și de la parlamentari. E un punct iar... de vedere interesant ăsta pe care le sprimați dumneavoastră. Vom remus, înainte să închideți, spuneți-mi cum merge semaforișoara. Foarte rău. Sunt toți se așa blocați. În unele părți funcționează, dar nu, nu te pot. Și ar vrea să vă mai atrag atenția cu, cu o treabă. Așa afirma la o emisiune că Cinișoara are autostradă. Vreau să vă întreb, dumneavoastră să ajuns în Timișoara pe autostradă? Da. Acum de două săptămâni. Uh, nu, am venit -am cu avionul Acum două săptămâni, am venit cu avionul, dar vin frecvent la Timișoara, e frate meu a -a acolo. Ați afirmat, a -a afirmat la un post de lapte, la radio că Timișoara are autostradă. Vreau să vă reamintesc că Timișoara nu are autostradă, autostrada trece la 20-25 de kilometri de acest oraș. Eu fac 30 de minute ca să ajung la ea Deci nu mai afirmați pe post Păi dar nu e adevărat De aceea vrea să vină până în centru Aveți drumul ăla pe la pădurea verde pe acolo Care e pe patru benzi Adică ce? e o autostradă urbană da, Care vă face un... legătura cu centura aia nu. În regim de autostradă de, Nu, centura nu face legătura cu autostradă Dacă ar veni pe ea Face legătura cu un sat numit Dumbrevita ca să ajungi la autostradă, mai trebuie să treci prin asta pentru de că ați pe vrut vița? noastră să ieșiți pe Dumbrăvița. Într-adevăr pe vița, prin cum se cheamă, că mai e un sat înainte de Gearmata Dumbră. Vi. Vi. Prin de... Sau cum a noastră, nu trece Așa este, da, pe, pe Garmata nu este autostradă, dar acum asigur că toți am vrea să avem autostrăzi pe toate ieșirile din toate orașele noastre și sigur o să avem într o zi, cel puțin la Timișoara, cred că înainte de București. Însă nu cred că am greșit din punct de vedere tehnic. În momentul de față, autostrada Timișoara are o autostradă la 20 de kilometri, așa, îmi cer scuze Vă contrazic în continuare, Remus 037 Cristi, bună ziua Bună ziua, Moise Că nu e cine știe ce autostradă de la Lugos și până la ieșirea din țară Că e mai degrabă autostradă până la Viena decât până la Cluj, până la Sibiu sau până la București e o altă discuție, dar o autostradă e acolo Vă ascultăm, Cristi, îmi cer scuze Nicio problemă. Sunt și eu din zona, din Deva mai exact. Nu sunt deloc de acord cu introducerea unei taxe noi în benzină, motorină, atât timp cât avem 11.000 de taxe. Păi da, de aia de înmatriculare. În să am plătit două taxe de înmatriculare la două mașini. Dacă-ți alegi foarte puțin, la una 50 de euro, la una 100 de euro. Păi deci fărăți bani port... înapoi? Foarte puțin. Nu știu dacă se merită să mai mă agi, să iau înapoi, având în vedere cât mă costă un avocat. Până când îi primim păi, cum era. dacă luăm cu avocați, înseamnă că iar ne bate în joc de deci, cetățeni. Dacă statul face asta, așa s-a întâmplat, într-adevăr. Asta aveți dreptate. Cel puțin așa a fost de înainte, la Tăricianul încoace, Emil mașină. Boc, chiar guvernul Ponta totuși a reglementat chestiunea asta. Adică a dat înapoi, a început o modalitate de a da înapoi tax auto, dar a băgat imbru de mediu. Ce să spun? Cred mare și una și alta. Dar dacă reglea... și la Nu, Cristi, plătit. deci asta cu avocații, uitați-vă, un stat bine intenționat în momentul în care greșește reglementează modalitatea de a da cetățenilor bani înapoi. Nu mai trebuie să dați statul în judecată. Vă programați la plată. de am zis în doi ani că nu ori putea să dea dintr-unul. Mă înțelegeți? Salut! Dar care-i soluția? Am soluția care... e să nu mai plătim nimic. Nici așa, nici așa. Nu? Exact. Asta păi... este cea mai bună soluție. Păi da, dar știți că intră, intră cu aritmetica în conflict. 150. Asta, Asta era cea mai, cea mai bună soluție. Să nu mai plătim nimic. Hai să, hai să încercăm totuși să fim pe cât posibil rațional la această emisiune. V-am mai zis și cu altă ocazie, vă repet, în fiecare zi am chiar mari pretenții de la dumneavoastră. Dacă n-aș vorbi cu dumneavoastră în fiecare zi, atunci v-aș crede, nu știu, susceptibil de a-l lua în serios pe Tăricianu, pe Dragnea și pe toți ăștia. E o bătaie de joc ce se întâmplă în momentul de față. Adică trebuie să știm că banii ăia vin de undeva, n-au de unde să vină. Gabriel, bună ziua! Nu. Matei, bună ziua! Bună ziua, Moite! Vă ascultăm! Am câteva mașini și cu cilindre mare și cu cilindrie mică. Părerea mea... Sunteți un boier cu calești. Da. Nu, îmi plac, nu sunt nici băiatul lui dar îmi plac foarte mult mașini Dacă vrei să obții bani de la cei care poluează, cea mai bună variantă e de băgat tața în benzin Pentru că mașinile mele care nu merg decât două luni pe an și stau restul de nouă în garaj sau de zece De singuri, cum pot să merg cu ele, nu poluează nimic E corect sau nu? Asta am zis eu dacă, Da, noi avem vreau multe vreau mașini iau... multe mașini, tocmai v-am spus. Dacă vreau să-mi iau o mașină care este non-euro și taxa e 5.000 de euro, plătesc și taxa ea pentru că vreau mașina respectivă. Dar asta nu înseamnă că nu o să poluiesc cu ea. O să o când merg, nu? Sau dacă vreau să mă cu ele. Da. Nu da, ideea e în felul următor. Banii care s-au strâns, mă rog, cel puțin parțial, din timpul ăsta de mediu. adevărul e că pe vremea lui Tărician, nu să vă spun că la un moment dat ea n-au mai ținut cont de nimic, dacă țineți noastră minte, la un moment dat, după ce a, plecatat, a plecat Tăricianul de la guvernare, următorul guvern a venit și a zis, băi, aveți niște bani aici cu fondul de dezvoltare, din privatizarea bcr ului unde sunt banii, că nu, nu se mai găsesc banii. Și a venit Tăricianul și a zis, băi, căutați banii, că sunt acolo în buget, sunt. El făcând niște confuzii grave, v-am explicat și la pasila Bizidei, între PIB-ul țării, adică munca noastră și bugetul statului, adică ceea ce impozitează statul din munca noastră, între bugetul statului care este un plan de venituri și cheltuieli și sacul de bani, să zicem, din care e un cont în trezorerie la Banca Națională, astăzi niște lucruri pe care surprinzător, un prim-ministru după patru ani de mandat nu le știe. Dar revenim la discuția noastră de acum. Da. Deci, dumneavoastră, sunteți conștient de faptul că niște bani trebuie dați înapoi? Da, fără niciun fel de problemă. Atâta timp cât vrei să mergi cu mașina pe să poluezi, cu ce mașină vrei tu, din 50, din 60, din mașina 9 euro 6, este treaba ta. Dar trebuie să plătești pentru asta. Nu cu impozit, nu cu nimic. Mașina poate să fie din 60 Și ai de motor de 6.000 de centimetri. Dar 100 de milioane când mă plin cu ea de 3 ori pe an. Prind, plătesc, nu? E punctul de vedere al unuia care are mai multe mașini. Vă mulțumim pentru el, Gabriel. 037206959. Bună ziua, Matei! Nu e? Uh, nu, Matei a fost. Sever, bună ziua! Salut, Moise! Să-mi amintiți de pași să vă dau un miel. Vă ascultăm. <laughs> Sunt de acord cu introducerea taxei în combustibil. doar pentru să. Doar până ce se achită, mă rog, miliardul care trebuie achitat la cetățenii care au plătit. Da. La? Fii, eu, când l-ați alimentat, alimentat, dumneavoastră, ultima dată? A, ieri! Benzină sau motorină? Motorină. Cât costă? Litru. 5 lei și 40 și ceva de bani. Aditivată poate. Da, de scumpă motorină, de scumpă, Sigur că <laughs> bine iarna și... Da. Sever, vreau să vă spun că dacă nu știți cât e prețul benzinei sau al motorinei, înseamnă că aveți prea mulți bani. Nu. Bine. v provocat. No, dar, dar așa este logic. Să plătim până le dăm la oameni bani înapoi. După aceea să dispară această taxă sau eventual să se mixoleze. Cândva chiar tu ziceai în emisiune că, nu știu, câțiva bani pe lună ar fi suficient să susținem această taxă de poluare. Nu. Hai să-i să, să explic chestiunea asta. Că am început Matei și n-am terminat. Deci, în momentul în care taxezi poluarea, de banii respective, asta a fost ideea respect, la vremea. De banii respectiv subvenționează achiziția unor utilaje care vor înlocui alte utilaje și care sunt mai puțin poluante. La vremea aia, de exemplu, s-au gândit ei să subvenționeze cu 80 sau 90% ceva de genul ăsta, achiziția de uh, celule fotovoltaice. Dacă vrei să îți faci nu știu ce, curent în casă. Uh -huh. În felul ăsta consumând mai puțin. Mai puțină electricitate de la termocentrală care aia merge pe cărbuni sau pe păcură sau chiar și pe gaze și poluează. Deci iei banii de la un poluator și în felul ăsta scoți dând banii uneia care nu poluează, scoți mai multă poluare din joc din altă parte. Asta e filozofia pentru care banii din taxele astea de poluare se duceau către fond, un fond de mediu. Ați înțeles? Da, ok, da, eu am înțeles. Dacă eu ziceam că după ce achităm da, acest ziar, a da. putea să se reducă această taxă. Să Tot se, reducă. Ușință, rând, se reducă, ați mai nuanțat. V-am da. convins atunci, da. Bine, ok, da, e un da. punct de vedere. Vă mulțumesc pentru el. 0372069599. Ștefan, bună ziua! Bună ziua! s a exprimat mai multe variante în această emisiune. dvs. cu care sunteți? Eu sunt cu varianta că nu sunt de acord cu acea taxă în benzină. Vorbiți un pic mai aproape, vă rog, de telefon Și dați radioul în încet de tot de tot Sau opriți-l chiar cât vorbim Vă ascultăm încă o dată, Ștefan Deci nu sunteți da. de acord, pentru că? Nu sunt de acord, fiindcă Am plătit odată o tață, da? Da acum 9 ani a fost 1.500 de lei, am plătit eu. Era o grămadă de bani atunci. Vă dați seama. Bine, au trecut, banii, benzina, tot s-a scumpit, s-a scumpit, s-a scumpit, o grămadă de accize în benzină. Gândiți-vă de acum încolo, taxa asta nu se va mai scoate veci și vom plăti un preț foarte mare. De ce? 5 lei 20 de bani, 5 lei 15 de bani benzina. Pe zi ce trece, se scumpește. Iar o mai scumpim, suntem oameni care facem naveta la lucru, care nu suntem disponibili de autobuze, Gândiți-vă de acum încolo cât vom plăti noi taxa asta încă o dată. Îmi dă bani 1.500 de lei, îi dă peste 2-3 ani. Cine știe, nu mai au nicio valoare. Da. Gândiți-vă. Deci, păi, eu mă gândesc, și la, mă gândesc că poate vrei să vă schimbați mașina și atunci va trebui să plătiți altă taxă. Că... Poate nu, nu mai am, -am posibilitate să-mi schimb mașina. Nu, nu poate vă schimbați sigur mașina, pentru că o mașină de acum 10 ani nu cred că o să vă mai țină foarte mult, Ștefan. Păi, dacă eu am grijă de ea și vă spun sincer, nu e de 10 ani, că e mai veche. Dar vă spun sincer că e bună și merge foarte ok. Și... Vă spun sincer că oricum nu sunt idee. Deci nu știu ce ați putea să... Este filozofia dumneavoastră asta Dar eu vă spun că o mașină veche îți mănâncă mai mult, Foarte mulți bani Și eu de exemplu cred că o mașină nouă Costă mai puțin decât una veche Așa cred eu Și pot demonstra și cu cifre Dar nu toată lumea mă crede păi Nu știu Deci dar oricum consumul la benzină Nu o să scadă Depinde ce mașină ție. Cât de o iei, Ba nu, -o? consumul scade. O mașină nouă are... Ce mașină aveți de noastră și cu ce consum? Ia, sau vă. am vreo oblite și mai în oraș unul. Un Golf. Un Golf cu ce motor? Motor de 1.6. 101 cai. Și cât, cât vă mănâncă? Tot am oblite mi-a în oraș. E. Am făcut pe steles. Eu am o mașină de la același producător, dar nu Golf, cu un motor de bă, 2000. Și care, credeți-mă, că uneori scade și sub 5, e adevărat în afară. Dar în oraș consumă cam 7, 6-7. Da, și ce? E diesel. E diesel, da? Da, și am meu benzină, jumate am luat și eu. Și am avut peste 140, am testat-o. Să nu se scumpească benzina și motorina, zice Ștefan, pentru că n-am nevoie de altă mașină. E normal, mulți gândesc așa. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Da, avem o dezbatere. 0372069599, bună ziua Marian. Bună ziua. Eu nu aș fi de acord ca taxa să se bage în benzina și în motorina, pentru că problema va fi. dar după ce se va da banii înapoi, ce se va face cu restul banilor? Ștefan, Ștefan a observat corect Deci există, bineînțeles, riscul ca la vremea aia să uităm Haideți să vă zic o chestiune Deci Uniunea Europeană nu te lasă să mai pui niște Mai știți că acum vreo 2-3 ani s-a trezit unul Șova Probabil a ieșit deja din memoria dumneavoastră că n-a făcut nimic în țara asta decât niște hârdii Dar el a propus la un moment dat să punem o taxă de Alo. construcție de autostrăzi, în prețul benzinei. Mă mai auziți, Marian? Da, da, da, da, da, Ei, aud. și nu s-a putut pentru că omul nu știa legislația europeană care zice că nu poți să pui decât acciza acolo. E adevărat, mărește acciza, o treci prin bugetul de stat și o duci unde vrei tu, la fondul de mediu, la autostrăzi, dacă asta vrei, dar observația noastră, de fapt, observația lui Stefan de mai devreme e corectă. Odată ce ai mărit acciza, s-ar putea ca peste 2 ani să nu mai știi de ce ai mărit acciza și să nu mai scazi. -ați un exemplu, domnul exact! Bravo! Sunteți peste 40 de ani, dacă știți aceste da, lucruri. Da, da, okay. am Așa am făcut Băsescu, cred că de vreo două ori, când era ministrul da, transportului din 90. A exact. Și deci chiar de două ori a făcut problema aceasta. Cu, adică, să nu ne trezim că peste încă un an de zile sau peste 2 ani de zile, știți că se schimbă în plena regimul e la noi, da. să vină altul și să zic că, domne, trebuie să băzăm taxa din nou în benzină. E posibil orice. Adică, Așa, în principiu, este foarte ok Problema de a se băza Eu, de pe, da, am avut Am schimbat mașina între timp, mi-am luat altceva Dar am avut un Opel Care am plătit taxa de prima matriculare De 5.000 de lei mm -hmm. Destul de mare de Și fiind euro 4 Da Adică nu erau o... Deci, până la urmă, știind aceste riscuri, Marian tot mai susține Partea în care băgăm da. taxa în da. benzină? Da, da, da, da sunt de acord cu chestia, problema că poate, exact ce a spus și de mai înainte, poate vreau să schimb mașina. Uh -huh. Și nu pot permite ca să o schimb Datorită faptului că acum, cu noua taxă de mediu, cum este acum, cu cât e mașina mai nouă, cu atâta taxă e mai mare. Și e? mașina veche nu mai puteți vinde. Cum exemplu da, cu sielo nu l-am dat ca să mă laud și ca să vă înspăimânt. Deci, o mașină. Deci, dacă n-ai bani e? să dai de un avans măcar eu, la un credit. Am, eu am o datie papuc la ora actuală și vreau să o vând, dar nu-mi frică să mă să o să vând că nu știu taxa cât este. Găsiți pe internet calculul Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Într-adevăr asta e o chestiune pe care nici măcar Lobiștii din uh, Mai mult importatorii decât Producătorii de autoturisme de la noi uh, N-au știut la vremea respectivă să o, să o calculeze Oamenii au mașini bătrâne în România Ca să ție o mașină nouă sau... Nu sunt mulți care își permit două mașini Sau trei mașini Sau să le țină pe lângă bloc ca mine Să se certe și cu vecinii în general, oamenii își vând mașina și își dau avans sau își cumpără alta nouă din cea mai strâns, ceea ce a blocat piața și încă e destul de frânată de acest lucru. Marius, bună ziua. Bună ziua, Moise. Marius sunt din Brașov. Da. Vă ascultăm. Uh, nu sunt de acord cu introducerea taxe în prețul combustibilului. Pentru, pentru că, că oricum, noi deja avem prețurile foarte mari în Europa față de alte țări. De fapt, nu. Avem costurile foarte mari, avem taxele ceva mai mici, însă. Da, costurile, dar prețul final pe care îl plătesc oamenii este mai mare decât în alte țări. Este mai mare decât în alte țări, dar mai mic decât în alte țări. Da, și asta e adevărat. Și... Este mare pentru o țară producătoare de țiței, sunt de acord, dar vedeți că noi producem, știți, cred că a scăzut undeva spre 4 milioane de tone producția de țiței în țara noastră rafinarea merge peste 10 cred că erau chiar 11-12 milioane de tone pe an din care e adevărat folosim cam 6 milioane de tone eu am zis 5 miliarde de litri că e o diferență de densitate între litri și tone pe greutate acolo cum da. mă înțelegeți ce vă spun? da, înțeleg ok, și care e problema? tot timpul se scumpesc carburanțiul deci... Da, se scumpă, dar să introducem timbru de mediu în prețul comustibil nu mi se pare corect. Deci să introducem timbru de, prețul... da, da, de, de mediu în prețul. Da, taxa de timbru de mediu în prețul compustibil nu mi se pare corect. Dar atunci ce să facem? Care e soluția? În primul rând sună ca o taxă ilegală, cum a fost și cea de prima matriculare, cu mașini care deja erau odată matriculate în comunitatea europeană și le mai matriculam odată Așa. Deci să nu mai plătim pur și simplu. Domnule, no, deci am pus asta. Deci, iertați-mă, n-am pus această variantă în, în discuție ca să nu vă jignesc inteligența. Deci, bineînțeles că bine ar fi să nu mai plătim nimic. Dar. Nu există această posibilitate din punct de vedere aritmetic. V-am zis, nu fac ăștia bugetul. Că dacă trimit în, un, în Parlament un buget acum noiembrie, cum ar trebui, pe ce s-a votat deja în Parlament, se duc deficitul undeva la 5-6%, adică aproape dublu decât este legal în Europeană și ni se duce cursul de schimb la 6-7 lei. Cine știe? Nimeni nu poate anticipa așa ceva. Și atunci... Dezbaterile din interior, vă spun pe surse așa, în momentul de față, e să nu facă bugetul, să începem anul viitor fără buget, pentru că ei distrug țara în momentul de față dacă trimit în Parlament un buget pe ce s-a votat deja în Parlament. Mă da, înțelegeți? Okay. Da. Deci hai să nu, ne, deci, să nu ne copilărim. Sunt de acord cu dumneavoastră, ideal ar fi să nu plătim nimănui nimic, să fim doar noi cu munca noastră, să nu ne impoziteze statul. Dar acest lucru nu este pentru ascultătorii. Această discuție este sub nivelul ascultătorilor acestei, acestei emisiuni, mi se pare mie. Da? Da. Da? Aveți o soluție, Marius, în afară de să nu plătim nimic? <gâng> nu. No. Iertați-mă că v-a încertat. Vă mulțumesc pentru telefon, Andrei, bună ziua. Andrei? Alo, bună ziua, doamnă. Bună ziua, vă ascultăm. Aș vrea să încep cu o întrebare. Ce facem cu cei care au matriculat autoutilitare? Ce? La care taxa este foarte mică. Ce să facem cu ei? Și acei... ce. Predeți pui de ce să. Da, dar nu, nu le convine să plătească timbru de mediu în. Uh, pentru că ei au plătit un timbru de mediu foarte mic. A, da, și. Deci iau banii și înapoi. Nu cred, că, nu cred că le convine să plătească uh, acest timbru de mediu în prețul combustibilului. E cazul dumneavoastră, Andrei? Uh, nu neapărat. Adică am și turist și auto utilitară. De ce cazul dumneavoastră? Problema pe care a spus-o este foarte bună și foarte interesantă. Ca să stimuleze da. afacerile, da, autoutilitarele, micile afaceri în special, autoutilitarele da. care sunt folosite mai des în afaceri decât că nu mă duc eu să încar roșile din grădină da, până acasă cu autoutilitara. Așa, deci, astea au avut un timbru care, da, avantaja achiziția de autoutilitare, corect? Da, da. Pe când un cost mai mare cu carburanții Ar crește costurile firmei respective Ceea ce ar crea o problemă Da mai uh -huh. mai avem o problemă păi scumpim... stați, stați. De, ce, de ce mă întrebați pe mine? Dați da o soluție, a, că de aia e o emisiune deschisă a, Nu vorbim aici ca să mă aud eu Ci ca să vă da, auzim soluția, soluția Cred că am putea să o Deam la radio să zic așa Nu, de soluția nu se poate face pe moment. Acești bani ar trebui dați înapoi da. în timp. Da. În timp, probabil scutind acele persoane de la impozit, de la uh, unele taxe. Da. chiar și uh, cred că persoanele care au uh, uh, dat acele legi care ulterior sau uh, da, sau modificat, fi, da. Nu, deci ce ulterior s-au dovedit a fi neconstituționale, ar trebui să răspundă. Pentru Cum? că oricine, Cum să răspundă? Da, asta este o altă nu există, o întrebare prin care... Da? Da. Deci, puteți să vreți dumneavoastră orice. Eu vă spun că acestea sunt regulile democrației și nu trebuie să vă faceți iluzii din punctul ăsta de vedere. Dacă cineva fură, îl ia de neau. Dacă cineva dă o lege trimis fiind în parlament prin votul nostru, al acestei nații Singura pedeapsă pe care o riscă Este să piardă votul respectiv Astea sunt regulile democrației Fact penicii pe care i, i trimit acolo Înseamnă că e și vina noastră Că noi i-am noi am trimis acolo Nu vă faceți iluzii Bună ziua Florin Florin Alo. Flo Bună ziua vă ascultăm Bună ziua uh, Vreau să spun în capul locului că nu sunt de acord cu O taxare nouă A combustibililor Da Total împotrivă. Um, ai spus mai devreme de, acel, de acea supraacciză pe care mi se pare că încă o plătim, introdusă de Șova acum 2 ani. Mm, Și nu mai știu. Da, nu, nu n a fost așa la vremea. Au, au crescut accizele, aveți dreptate, dar am impresia că s-a revenit asupra lor. Nu mai știu în momentul ăsta să vă spun. Îmi cer scuze pentru asta. Da. Dar... Mi se pare că o plătim. Așa, continuare. așa, și uh, soluția acum este că? Soluția acum este că personal nu am nicio soluție să dau. Uh, a trebuit văzut unde s-au dus toți banii ăștia care s-au adunat și din supra și din, ta din, din taxa pe stâlp. Unde credeți că s-au dus? De... Noastră, unde credeți că s-au dus? În neant, probabil. Nu, așa. Nu, așa. nu. Deci, vedeți că există... Sunt undeva sau nu mai sunt Dar Trebuie văzut... Dacă mai sunt, cât mai sunt, Eu sunt de acord. Eu sunt de acord și cu cei care spun că domnule, se fură foarte mult în țara asta. Așa este. Se fură din ce în ce mai puțin, din fericire. Încă mult, dar din ce în ce mai puțin. Dar adevărul, adevărul simplu, v-am zis despre noi și țara noastră, este că numai gaura de la deficitul de pensii, adică diferența dintre contribuțiile noastre și pensiile pe care le plătim părinților noștri, înseamnă aproximativ 5 miliarde de euro pe an. Și cam atâta împrumută în anul 2016 statul român. Asta este. Sergiu, bună ziua! Bună ziua! Să nu se mai fure și gata, le-a rezolvat pe toate, avem bani. Vă ascultăm, da, Sergiu. E bine ar fi, da. da. Eh, eu vreau să mă leg de acciza asta, care, hai să zicem că ar rezolva problema taxelor exact... Mă gândam, am un prieten care are o mașină din asta de epocă și care, cred că o scoate de două sau de trei ori pe ani, numai pentru la paradă. Pentru paradă da, exact. da, așa. foarte uh, frumos. Ce mașină eu are? Fiind, eu, o, o Varșava. Ha. O Varșava, da, consumă imensă da, sigur. Că. Așa. Trage, Dar trage sonda merge, după ea. Da, da, da. Pentru că merge el, nu, e nicio problemă, da. Okay. Uh, eu mă gândeam la altceva. Eu, fiind direct implicat, fiind instructor auto și navigând non-stop. așa. Aș plăti eu pentru cei care vor să-și aducă mașini de acum 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, eu știu, să le plimbem fiecare zi. De ce? Par poluatoare aș plăti și eu. De ce? Dar pe de altă parte fac socoteala aceea cu accizele care sunt destul de mari și care ar fi trebuit să înghită și taxa de drumuri, ar fi trebuit să... Noi plătim accize, plătim taxa de drumuri, Greșit. O vigneta, nu, plătim taxa nu, nu, la pod. Vineta Nu, o plătim separat dar nu, Păi da. încă nu plătim taxe tocmai. pe autostrăzi Dar ar trebui să o mai plătesc la câtă benzină consumim nu, nu stați așa, deci nu plătim taxe de autostrăzi Plătiți dumneavoastră la un singur pod din țara Asta e adevărat, dar plătiți da. podul respectiv Și atâta Dar nu face parte tot din drumurile noastre Nu plătim taxă de drumuri dacă plătim rovinietă e, nu. Vedeți, toate se suprapun Nu, nu face parte, e altă companie Da, bă, altă companie Sigur că da, tot tot a stat. Adică tot acolo să duc bani da Deci asta sunteți cu soluția să nu mai plătim Nu, nu, nu, nu nu, nu, nu. Asta dac, nu, dac este, ce să nu facem? Dar zic sunt undeva la mijloc Adică există deja O grămadă de accize Puse pe benzină Am mai suportat încă una De-aia v-am zis că eu sunt undeva la mijloc Adică eu sunt consumator de benzină uh -huh. Nu am o mașină veche Da, da. Bineînțeles uh. aș, aș suporta eu în matricularea unor mașini vechi Auziți, sunteți ideal Nu am cumpărat și mie un Sielo vechi De uh, 17 <laughs> ani V-am zis V-am auzi, auzit, auzit, da Dar acel Sielo vechi De 17 ani Poate n-ar fi rău dacă v-ați pune pe el o instalație De gaz Ați reduce co costurile Nu consumul Păi ce să fac, nu înțelegeți că mai am încă 4 mașini În afară de aia a, ah, păi asta înseamnă că ați devenit colecționat Nu, înseamnă că n-am avut că... Să vă spun acum, <gâld> hai că m-ați provocat Înseamnă că m-a durut sufletul De munca mea, deci celul a fost prima mea mașină Am cumpărat-o da, de da, la. la Voiculescu în rate Vă spun, mi-a vândut-o Antena 1 <gâld> Așa erau vremurile atunci, făceau Bartere cu nu știu ce și n-aveau ei bani să plătesc, că le luau mașini și le vindeau angajaților da, -înțeles. Ok, da Am plătit la ea da. Și m-a durut sufletul să dau Munca mea, Pe degeaba. Asta a Am fost. Înțeles. Eu prețuiesc munca foarte mult Și pe a mea, în Sigur. primul rând, mă iertați da? Și n-am vrut să o dau pe 2 lei, pe 3 lei Și când aveam din și statul Cu 2800 taxe Sau parcă așa aveam 2800 da. de euro tax, Și mai bine nu o vând mă, înțelegeți? Deci, n-ați vrea dumneavoastră să o luați? <laughs> Are și valoare sentimentală Tocmai v-am explicat Sigur că da, dar că eu lucrând atât de mult Nu m-am avastajat de niciun fel adică, Navigând navigând eu aș vrea, da, eu aș vrea o mașină care să mergă cu apă, dacă se pare. Vă mulțumesc pentru telefon. Îmi cer scuze pentru această, că mi-am permis această glumă cu Sergiu, în condițiile în care sunt pline. Bună ziua, Radu! Bună ziua, Ra Bună ziua Radu! Radu Fosu din Brașov. Da. Aș vrea să discutăm un pic despre taxa asta de poluare, dar din perspectiva exact a poluării, a schimbărilor climatice. Eu mi-aș dori există o taxă de poluare care să fie introdusă în denzin. Uh -huh. cât, uh, cât consum, uh, înseamnă că atât poluiesc. Ok, știu că există poluare la mașini de vechi, e discuția despre gazul din... Consumă și mai mult mașinile vechi. vechi. Exact. Okay. Iar banii ăștia să se ducă în dezvoltarea unei infrastructuri pentru mașinile electrice. După cum știți, cu siguranță. În Japonia există mai multe prize pentru mașini electrice. Da, deci vinerii. cu tot respectul, Radu, Japonia nu e un exemplu pentru mine în viață. Mie îmi place, mie -mi place Germania. E dacă este un exemplu pentru tine sau pentru mine. Păi de, de, pentru ce să de ce să stabiliți dumneavoastră este asta? Pentru că este vorba de un lucru e uh, un exemplu personal pentru dumneavoastră. Da în și momentul da dumneavoastră? ceva care este greater than us și mă <laughs> refer la climate change. Uh -huh. Apropo, că am văzut acum uh, Before the Flood, ce să-ți recomand cu să privișitului documentarul. Va trebui să-mi iau un, un translator vorbire. pentru oamenii ca dumneavoastră ca să înțeleagă restul ce vorbim. Deci, uh, Radu, clar, mă, Radu, mă înțelegeți, uh, nu vreau mașină electrică, domnule. Radu, înțelegeți chestia asta, eu nu vreau mașină electrică. Păi ar fi bine să ți dorești o mașină electrică. Nu, dar nu vreau, a, nu vreau, nu mă puteți convinge. Nu vreau mașină electrică. Vreau mașină de de o mașină care să consume cât mai puțin, dar nu vreau una electrică. De ce? De ce că nu-mi plac mașinile electrice? Păi, știu, nu înțeleg că nu. Poate nu-ți plac mașinile electrice, dar ar fi mixto, totuși, dacă nu-ți plac mașinile electrice, îți clima care este momentos. adică există vară, primăvară, toamnă, iarnă, da. chestiile astea. Da. Iar dacă multora ca tine nu le plac mașinile electrice, da. la un moment dat ar putea să avem doar vară sau doar iarnă și să avem o grămadă de probleme. N-am putea, că putea că să există... reducem boluarea consumând mai puțin, de exemplu? Nu, am putea să reducem poluarea neconsumând fossil fuels, uh, zi, petrol, uh, cărbune și așa mai departe. Am înțeles. Deci, Iar deci soluția, ar, ar, fi, în ăsta, soluția ar, că, ar fi să uh, închidem uh, și termocentralele. Cred că ar fi mai bine. Uh, ar fi, un, uh, și asta ar fi una dintre soluții. Au început, concetățenii con mei de la Severin au început suma. asta. Au, au închis termocentrala, deci am mor de frig Acolo de sunt, de știți de cum, deci sunt niște ecologiști la Severin, ceva extraordinar. Deci... Acum putem să o dăm, o ducem în verific, Nu o ducem în glumă, eu vă întreb în, în felul verific, următor Vă întreb sau? în felul următor De ce vreți dumneavoastră să impuneți uh, O chestiune extrem de punctuală Ce ar trebui să facem cu banii din poluare Când s-ar putea face o chestiune mult mai largă Până un altă trebuie dați banii trebuie înapoi că s-ar în 34-40 de ani de zile Să nu mai avem o opțiune de a face ceva fac cu banii aia Am înțeles. Așa că ar fi bine să luăm o, o opțiune În mâinile proprii. acum Bine Bine. Că timp mai avem uh, uh, opțiunile astea ca să nu ajungem, să nu mai avem opțiuni, să Bine. O, și -și Bine. nu mai avem ce face cu bani. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă vă atrag atenția, vă mulțumesc, Radu. Vă atrag atenția că astfel de decizii vor trebui luate la nivelul Uniunii Europene, doar așa ca să nu cădem de ridicoli în fața altora, România fiind în momentul de față, atenție, un exportator de aer curat, iar nu un exportator de poluare, pentru că suntem subdezvoltați. Vă mulțumesc! E normal, sunteți de la Brașov, și eu îmi doresc foarte mult aer curat, dar în același timp să știți că sunt multe să sărace în România care își doresc mai degrabă locuri de muncă ca o prea mult aer curat. Bună ziua, Cristin! Salutare, salutare, Moise, salutare tuturor! Vă ascultăm! A, voi fi foarte pe scurt, am o soluție. Sunt, în primul rând, împotriva taxei auto. Am fost nevoit să matriculez o mașină. Nu, nu mi-am permis să, să plătesc taxa respectivă, am ales fals soluția unei țări din sudul României, dar am o soluție. Sunteți uh... bulgar, așa. Poftim? Sunteți bulgar, da. Da, exact, am fost, că am, am vândut între timp mașina. Uh, de ce nu se introduce o taxă suplimentară în piesele auto? Eu lucrez în domeniu Pff. și vă pot spune că piesele auto în România au o valoare mai mică decât în Europa. Pentru că A sunt falsificate în ce proporție? spuneți noastră. Ce anume? Pentru că sunt falsificate în ce proporție? Nu sunt falsificate. Chiar la un importator sau la importatori mai mari, toate piesele sunt verificate și trebuie să corespundă unor cerințe. Dar eu spun, de exemplu, în piața aceasta, în piața pieselor auto, este o piață care nu afectează alți consumatori decât consumatorii de piese auto. Deci dacă. De ce să afectăm ceilalți, să zic așa, beneficiari ai combustibilului? Ce mașină aveți? De muncă sau personală? De, de, de personală, normal. Nu de mai nu. este personal. am avut un Renault. Mm -hmm. Da, și fac <coughs> un Renault din 2005 la care taxa era undeva în jur la 300 de euro pentru că era cu cutie, cu cutie automată. Mi s-a părut... Asta cu piesele, să știți că e o modalitate de a împovăra, de fapt, pe cei mai săraci dintre români. Cei care au uh, mașini vechi. Da, și cei care au mașini mai noi. Da. Uh, au nevoie de piese? Nu. Și piesele nu. care sunt mai scumpe? Nu. De nu, nu e adevărat. N-ați avut niciodată o mașină nouă? Nu. E, ok, au. să vă spun atunci. mașină nouă, nu, dar activez în domeniul pieselor. Nu lăsați de asta, ani. că toată lumea știe, până și, a, până și a mașină nouă, toată lumea zice, Ci, doamne, ce, dole, ce afacere extraordinară e să-ți o mașină secând. Vă vorbește acum cu unul care nu și-a luat în viața lui o mașină secând, numai mașini noi. Dacă le vinzi la 5 ani, nu plătești decât ulei la ele depinde cât mergi. S-ar putea să mai schimbi o distribuție dacă s-ar de numărul care depinde, de kilometri de la mașină la mașină. Însă... Perfect. Însă altfel vă rog să mă credeți că mai plătiți încă o dată mașina Dar e opțiunea dumneavoastră și este libertatea dumneavoastră De a opta pentru o mașină veche din Uniunea Europeană Până la urmă este un... ne-am dorit atâția ani domnule, să fim acolo Să avem aceste libertăți iar după ce am avut acces la ele au venit și ne-au tras o, o taxă în cap Mi s-a părut foarte utilă emisiunea de astăzi Și vă mulțumesc pentru ea doamnelor și domnilor Mâine cred că o să avem o emisiune chiar mai interesantă decât asta. Mă duc la Constanța, care e locul perfect, zic eu, în aceste zile să începem o dezbatere apropiată de alegerile din Statele Unite. Mâine vom vorbi despre locul nostru în NATO și despre înarmarea României, inclusiv cu rachete Patriot, care tocmai au fost amplasate acolo, în apropiere de Constanța. Vă dau o întâlnire atunci. Ați ascultat România în direct. La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania